Asema kwa toskia watu baadhi ya watu wakisema kuwa wanamaliza mawazo kwa mchezo na kadha sinema aiywa nini nasaha kusiana na hawa <coughs> ni madai ya uongo mara nyingi bali wakati sinema masalan a'udhu billah wakati tazama sinema ya filamu chafu ya filamu chafu je yatoa mawazo au yaleta mawazo ya fikira za shahwa bali huleta hii ni gururi ya sheitani, hii ni gururi ya sheitani. Hamna kabisa. Iwa katika sheria kutumia njia kama hii kuwa ni sababu ya kuondoa mawazo na fikra. Hata siku moja, bali hii ni katika njia na mbinu za sheitani kuleta fikra na huzuni katika maisha ya mwanadamu. Filamu na michezo na mengineo sio sababu ya kutoa afkar na huzuni. Amp.